Yeah. till ett program, programmet Gällarhornet, Sverige vakna. Och vi har den 17 juni 2003. Det är fint sommarväder och det. Vi har 16 grader temperatur i skuggan och 1017 pascal i luftstycket. Jag ska prova att telefonväktori alldeles strax också. Jag ser tydligen att jag öppnar det. Gunnar ska sända klockan 18 idag. Så ni lyssnar där efter en timme så alltså, kommer, kommer Gunnar tillbaka. Men vi kan säga att det öppnar telefonväxter ut nu på och nu ska radion på som vanligt. Jag hoppas att det hörs ordentligt nu. Jag har ju lite krångel med halsen också, det kan ju bero på allergiskt eller någonting också på sommaren. Men det, det ska ju gå igenom för det här brukar bli bättre eftersom jag har pratat ett tag här tycker jag, men det är underligt det här. Det är ingen förkylning i alla fall, men det är väl no Pollen historia. 81 kört ska radion på. Jag hittade, det finns en hel del om Radio Nord Revival eh, också på den här skivan i fortsättningen här som jag fått också. Eh, men eh, det är ena låt där framför där. Men jag vet inte om jag ska spela det, för Gunnar är ju så känslig för det här när vi kommer popmusik och sånt. Men det var ju mycket berättelser där om eh, Radio och allting och så vidare. Och så det var det när det var, eh, du, du vet, på det här eh, Köpet för, för ett par år sedan. Eh, också. Det de, de hade bjudit in folk eh, till Rade Nordeberg eller sånt. Det var inte på Kammarkagatan utan det var året före det. E, och så. Jag var ju faktiskt där med Lasse och allting och tittade på det också och allting och så. Det är bara synd. Han, han har gått bort, han har begravits i veckan nu så att säga ganska ledsen eh, förrän han är borta. Det var därför en, Lite lugna inledningen där jag tänkte att jag skulle ta, jag tyckte inte jag kan jag samma musik som förra gången igen. Förra veckan var det tekniskt fel vid den här radioföreningen Strömmapropp som gjorde det. Vi kom inte ut överhuvudtaget, det var tyst. Utan det gick en slänga här bara. Jag väntar på att någon ska ringa, det Nu ska vi se om vi får en till. Hallå? Ja, hejsan. Jag skulle vilja höra hur, hur står det till med hälsan? Ja, det är så där. alltså. Jag har ut mig från det där sjuktygelsen för att jag tyckte det gjorde ingen nytta eh, Det går ju för dag i alla fall. Så att det, det är bättre i alla fall. Ja, det var betydligt bättre än vad den här skulle Det var tyst. roligt att höra. Förra veckan hade jag inte möjlighet att lyssna på dig. Nej, då så. var det tyst. Det då gick bara slängan för att det var ett stömmabrott. Då. Var det inte Gunnar? Skulle, var det inte han som skulle sända uppfattade jag innan? Liksom, jo, jag tror att jag skulle haft det i så fall. Eh, klockan sex men jag kommer inte ihåg eh, jag vet inte om vi gjorde upp något sådant där då för jag kom inte ut överhuvudtaget Nej jag förstår Men det är ju roligt att höra, finns det hemhjälp också då så att, det, att du får Ja det har inte haft ro med ordna, det är bara eh, för, för matleveranser hemmen, eh, pensionärslådorna de är inte så roliga De är inte så, nej jag förstår det, det är ingen smakmatt eller så. Nej det var bara massa kryddor och det, det, det i, i de där lådorna och det Men städning och så då hur går det med det hem, i hemmet? Ja det får jag försöka själv för att försöka. jag är inte en heller Nej. det kostar ju om man ska anlita folk men och det är på sin tid hjälpte ju mig men han är ju i också. Jag. Ja jag hörde det men jag undrar man kan ju få avdrag man, om man, man får ju avdrag helt en, om man till exempel tar hemhjälp med det, avdrag vad heter det, rutavdrag heter det? Ja då, men det är så alltså små inkomst det är så krångligt det där, så att det, Men det är inte det, krångligt för, inte, för att äh, och, om vi äh, till äh, exempel tar en summa 600 kronor där, om de städar och sköter om allting, då betalar man bara hälten, alltså 300 kronor Själv har jag inte använt det men jag har bekanta som har det och de tycker det är jättebra Ja, om man kan förstå sig på hela krångligt med alla blanketter som ska fyllas i. Och. Ja, men det är inte svårt. Det är inte så det är bara att, via skatter att man får dem. Nej, jag får dåliga eh, intrycket av myndigheterna. Det var åt helvete att komma ut från den där sjukhus som jag inte släppa hem mig. Och då... Eh, så ja, det kommer en jäkla historia att här om inte jag kommer hem och börjar sända den här radio igen och föreningarna. Och ja, jag då då, då skrev de mig ut, när vi är det inget. men Han mm. alltså, var inte snäll, han alltså, sa det kommer att ramla så fort det kommer ut eh, snart och kommer det tillbaka hit igen. Det. Sjukvården i, i Stockholm är ju väldigt, väldigt dålig måste man säga. Ja, det här var hemskt. Det var en chock. Och man låg där och hörde på andra patienter som ropade Alvedon. Och det gör så ont och det var så mycket fel. Ja, det är nätten. ju överbelagt i Stockholm. Jag har ju pratat själv med läkare på, det, på ett av de här stora sjukhusen, Sankt Göran. Och de sade, säger det att det, det är helt kaos i hela... Ja, det, det fungerade inte alls alltså. Och det var en eh, massa flickor som sköterskor som inte var, så verkade särskilt kompetenta eller någonting. Och, och det var en jäkla lekstuga där på nät när de pratades vid och de höll på eh, ja. och på nätterna. Så, eh, det var inte så lätt att sova. Det var Nej, det, svårt det, sjuka det, att sjuka det, det, det klagar ju många på att det är väldigt svårt att sova. Själv har jag inte drabbats men... Det förstår jag ju. Ja, jag låg på någon sorts luftmöte. Så alltså fort man väntar sig minst, alltså så tsch, tsch, tsch, tsch, tsch, jag tsch, ja, det. tsch, tsch, tsch, tsch, tsch, tsch, tsch, tsch, kan... Ja det vet jag aldrig för jag har gått upp i åren och jag har ju inte någon riktigt bra läkare får jag inte ta på Och, och få någon medicin alltså, att skriver ut någon bra medicin också det är ju väldigt viktigt att få. Ja det får jag hålla på att laborera med själv receptfria grejer det Ja det är ju inte bra Man måste ju ha liksom utskrivet ordentligt liksom, av någon bra... men det finns ju väldigt privatläkare finns ju väldigt gott om i Stockholm som är specialist Ja det gäller bara att veta vilken man ska gå till. För att det kan ju bli någon gammal som inte kan något särskilt bra. Om man bara tar första bästa i läkarförteckningen där. Nej det är klart att det är det man behöver ha någon, som av någon bekant av något slag som talar om hur man har det. Ja för myndigheterna sa bara att de får inte rekommendera någon bestämd privatläkare. Nej nej. Men jag hoppas att det, det blir bättre för dig. Och, och, och, det finns säkert många som lyssnar men inte ringer in till dig. Det. det är inte så många som ringer faktiskt. Nej, det är få som lyssnar. Det får jag. men de det kanske det inte har, har lust eller kommer sig för att ringa eller så. Men det finns ju några som låter väldigt trevliga som ringer in till dig. Eh, vad heter det Lennart heter en man och sen en annan kille som är väldigt trevlig som bor ut i Nacka brukar säga ja nu måste jag avsluta ja, Michael... det är inget på dörren här Ja, ja. Då, ska, då får vi se eh... kort paus. ja hej då Ja, nu är jag tillbaka igen. Det var den där hemtjänsten som kom med en matlåda. Jag måste öppna dörren då. Men... Nu blir ingen ledig på 3100. Nu ska radion på. Jag väntar om det är någon mer som ringer nu. Annars får vi starta en musik eller någonting. Ja, jag startade musik, det verkar väl. Jag hoppas att inte alla ute på den här religiösa manifestationen som var i radio nyss ute på stan. Ja, jag sätter på musik. Kort paus. Här dansar starka Anders med flickorna i ring. I valten Anders vingar så lätt som ingenting. Ja, Anders han kan dansa från natt till ljus dag. Om arbete det gäller kan man också ta ett tag. Ta Sina ögonblå, så följer hon i valsen, så vackert hon är men Stina får ta svaren, sen i leg. Men sina båtar var hans än i Andershammusik. I ving och kröp i sömnland, sen gammas var i sen. Att glädjen den ska drivas i långa ästerled, men rita inte Andershammusik. I ving och kröp var pojke han kan slåss, liksom en varig. Musik som spelades mycket i Sveriges radio förr i tiden, på 40-talet och sådant minns jag. Och så. Att det är så lite folk som ringer 81 812100 och ni ska radion på. Det är väl att det är så fint väder, kanske många är ute just nu. För att idag har jag gått om tid på att ta samtal eftersom det, det, det. Men vi får väl fortsätta med radionor Radio Nord Revival när vi kommer dit fram. Eh, och, och så eh, från MS St. Erik i som låg eh, vid Slussen där borta en gång i tiden. Och eh, vi var tittat på dem också och pratade mer om... På, den tidaste sen förra året så var det på Kamma och gatan där Radio Nordas kontor också. Jag får se om det blir någon revival i år. Man kunde lyssna på det på Kortvåg och på eh, FN-bandet och sånt. Det, på Kortvåg hörde jag det bra här om man hade sett ut de programmen också. En revival och berättade och spelade årsskilda stycken och sånt. Men vi ska spela en låt till nu och inte någon ringer om omgående nu. Det, det synd är synd när vi har möjlighet till telefonväxter. Ja, folk inte ringer här. Ja, vi får ta en låt till. Och svallan landar i mörad vall. Att tonrönan brinner och att tonbristen Och Adam och Eva står parampar. Juans son hör du i lökana. Juans son häng mig i krökana. Johansson, ser du lökarna? Se hur alla björkar tagit ut Johansson, har du strängarna Johansson, var med i svängarna Johansson, ser du ängarna? Häggen dotter redan vid vår knut Skymmla dig, skymmla dig Skogen kläder sig Alla fåglar kvittrar Alla fjärda glittrar Skymmla dig mm Också marschimingen lättare på morgonen och rona ligger vid morgonbrisens rad, och snart ska det vara en annan dag. Johan sång hör du i ögonen, Johan sång häng med i krökarna, Johan sång. Jurka sa vi det. Joansson, har du strängarna? Joansson, var i svängarna. Joansson, ser du ängarna? Hedgen dotsar ira vid vår klyfta. Känna dig, känna dig, snungen, flävar sig. Alla bågla kvittra, alla fjäder glittrar. Känna dig, känna dig, marken gläder sig. Öppna dina sinnen, alla för övermorgen. Vår som ser du bokana juan som kommer som hör du i våren snart så Att säga. Och så tycker jag att man, jag, jag spelades så mycket på 50-talet och så i Sveriges Radio också. Det är fint nu när det börjar ut blommor och det, det kommer löv på träna och sånt. Och det, det börjar gå mot sommar för vintern var fruktansvärt och så. Men passa på nu att ring innan jag det där länge av. Så snittet om Radio Nord för jag kanske skulle köra det i alla fall. Nu när det är så pass mycket tid och så särskilt som folk inte ringer heller. Men något mer samtal skulle jag kunna komma innan jag svärtar det där tycker jag. Ja, det händer tydligen ingenting. Det är väl det att det är finträd när folk ute och ute. Eller också se någonting på tv också. Jag tror mycket det är det som tar och lyssnar. Ja, nu kanske det kommer något. Det ska vi inte en signal till. Hallå? Ja, det kan jag inte. Jag ska tala om att det är ishockey vm om du inte har uppfattat det. Jaha, nej, det kan jag inte uppfatta. Det är så lite. Det är ju kul att sitta där inne. Ja, men det är ju hockey-VM och sedan så kan, är det inte den sjuttonde utan den artonde idag. Ja, det, det är ju inte så farligt. Jo, det är artonde i alla fall. Ja, ja just det, men man stämmer nog. Nej, och sedan ska jag... Det är lite konstigt, är det är på den. Och sen ska jag tala om att eh, klockan arton, eh, då kommer ju Gunnar live. Ja, det har jag ju sagt eh, klockan sex alltså, klockan arton. Ja, klockan 18, men då ska han sända live. Ja, jag vet ju det. Det blir väl ur internet och eventuellt ett telefonväg i också. Ja, just det. Bara så att folk vet om det. Ja, jag sa ju det när jag började. Ja, men att det blir inte Gunnar sändning, utan det blir live livesändning. Ja, ja det kan ju inte bli med en, en direkt sändning. det är det ju det här också. Jo, men det, det är blir inte en direktsändning. Ja. Men hur som helst i alla fall då, och uh, den här... Uh, som, som svenska vid direktsändning, då kan du ju prata direkt om med Gunnar om jag nu förstod det rätt. Ja, ja, jag kommer kopplas in, han kommer kopplas in i internet sen klockan sex. Ja, och det, men kommer, har Sverigedemokraterna lämnat något program för sändning idag? Nej, det gjorde de inte. Så det blir ingen sändning och i morgon? Ja, men idag klockan ja men jag att Det blir ingen två, så, så var ju alltså. en kyrklig manifestation. Hörde du inte det? Jo, men blir det någon. för det blir ingen. Det kommer inte något program imorgon alltså. Jo, det, det blir det, där bandet, det gamla bandet som förra gången. Om inte de kommer hit ikväll och vill göra ett nytt. Ja, ja, det var det jag menade alltså. Så men det var de inte. Det är i till imorgon och ska direkt sända. Ja, men det blir alltså ingen, det, det blir ingen, det blir möjligtvis en repris imorgon då alltså. Ja, just det. En annan finns ju inte om man inte vara varit där då. Okej, ha okay. ja, det är bra. Ja, hej. Ja, vi ska se en signal till bara. Hallå. Ja, hallå. Ja, du hör mig. Jo, eh, du hör vem det är. Det är jag, Lennart. Ja, det måste hinna Jo, det, eh, det har ju nämligen varit eh, tv-utsändning nu och på radioutsändning Sverige Finland, Findan ishockey. Ja, det och den, det, är stark, det är en väldigt stark tilldragelse så jag förmodar att det inte har ringt in så många, förutom då Lök, Kent kyrkliga, ifrån eh, Nacka. Jesus. Hallå, ja. Kent från Nacka ringde. Men den här sändningen som Radio Sveriges Radio har och televisionen, det brukar ju locka, locka miljoner åhörare, lyssnare och tittare Så att jag tänker mig att det är relativt lugnt. Nu upprepar du ju Sik här om att det ska bli live från Gunnar Andersson. Ja, Klockan 18 sändning, äh, från... Äh, Klockan 18.00. Ja, Men äh, jag kommer inte med parallellt. Ja, jag år. talar... Jag talar så gärna med dig för den delen. Hör du i år? Det är väl skönt nu egentligen att det har blivit lite sommar i alla fall. aktigt, tror du? Ja, nej, verkligen. Jag har ju haft problem med att jag var sjuk. Jag det ju inte bra Så det i Nej, jag hörde det, förstår du. du. Ja, ja. Jag är ju svårt att komma tillbaka, känner jag känner ju. att tänka på sjukdomar så mycket. Hörru. Du. Nej, för bara på känna av. Det, det har varit så än år. Eh, det, ja, det var en. en, en en person som uttalar sig i här i veckan att det här har varit en av de svåraste vintrarna i mannaminnen när det gäller infektioner och förkylningar och så vidare. No, jag har jag gått två influenser. En. Jag har gått A och B och sen har jag haft vinterkräksjukan. Och dessutom har jag haft andra besvärliga virusinfektioner som har ärgat bland folk. Men nu kan vi vara glada och se fram mot, mot kanske en lyckad härlig sommar. Hörde. Ja, jag blev ju smittad på en sjukhus med ett virus, eh, influensavirus, och kom till södra sjukhusets infektionsavdelning. Och där Det är en sjukhus som inte höll på att ut mig, som sa att det är för dåligt för att vara i till och så vidare. Har, har du, får jag fråga dig, du har ju skogstomt, eller hur? Ja. Har du några, några furer där och tallar alltså? Ja, det finns både tallar och granar. Ja, det är, det är bland det hälsosammaste man kan tänka sig om du har eh, ett, ett fönster öppet och andas in från lite skogsluft, vet du. Ja, det är klart det är ju bra, men det är ju mycket bilar och gaser som kommer på morgonen vid åtta tiden och vid fem tiden, känner man ju ner från Tussmässvägen ja. och Huddingvägen, allt. Jo, jag kom in nu i sändningen här, jag hörde bara att jag Kent var framme här nu du har han fram några begivenheter och han brukar alltid rapportera från musikfronten. Ja, det kommer jag inte ihåg utan. Ja. Det, det, det, det lägger jag inte på minnet här. Det, det vet, jag kan berätta för dig du och Kent och ni andra lyssnare jag var med om en rolig begivenhet på när det var kulturnat den 20 maj. Ja. Eh, förlåt den 20 april, Då ja. besökte vi bland annat. Eh, Dramaten. Sen var vi på operan och såg en gratis föreställning. De spelade upp le ledelappen, det är väl en av favorit, tror jag. Ledelappen av Strauss. Och det var ja. fantastiskt. Sen, sen kom det en kille förstår du där. Och med en vagn ja. fullt med cocktailglas. Och så bjöd de på champagne och vi satt i guldrummet. Nu tror jag Kent Andersson blir lite avundsjuk här. För jag spanade där efter Kent Andersson i Vemlet. För jag sa ja. det till min kompis. Vi ska se om Kent har snappat upp det här goda tillfället att få se en gratis föreställning Och dessutom blev bjuden på skumpa. Ja. Och medan vi satt där och ögnade och spanade ut i folkfilmlet. där. Vi såg tyvärr inte honom men det är möjligtvis att Kent var med där på ett hörn vet Jag misstänker det nästan. Ja det får jag väl... Eh meddela själv och ringa. För... Ja, han får göra det hör du. Jo, från det ena till det andra hör du. Vi får glädja så tydligen att det blev en svensk framgång. Nu är svenska hockeylaget i finalen morgon, kväll klockan 20.30. Och det är ju roligt. Du kan ju lyssna på radion om du inte har tv. du. Joda, det, det har jag men det är tätt att och ja. och det är så ljus i det rummet så bilden blir svag. Ja, har du hört någon, vad Gunnar kommer ta på på tapet? Vad han har på tapeten? Och... Ja, en kort ett ögonblick Jag måste vända sig för. Den. Men, du får väl höra när han ja, ringer, jag, jag ska prova. Men kan man ringa på, till honom? Ja, han sa att man skulle kunna det, men jag vet inte, det har ju ja. inte prövats mycket ännu. Han har ju sådana högtalartelefoner och mikrofoner, ja. högtalarna och alla Det är ju riktig koppling, därför går det för ett, ett... Ja, just det. Från det ena till det andra är det att jag har du tänkt på det där. Om jag hade politiskt parti, de här Sverigedemokraterna då. Jag kommer ihåg när Skånepartiet var på sin tid. De, de fick ju väldigt mycket röster tack i sin radio. Att inte Sverigedemokraterna har mera radioutsändningar. Exempelvis de skulle kunna ha en radiostab och en radiocentralredaktion där. Och kunna, ja, ha massor med, vänta, kunna ha massor med ja. nattsändningar ja. Så Nej. folk fick ringa in. Det tror jag skulle ge ett väldigt kraftigt i höra. Nu har de fått gott om pengar så de skulle kunna annonsera i i diverse tidningar om att eh, lyssna på oss. Ni får ringa in i väljare och eh, medborgare och ställa frågor till oss, ställa oss mot vägen och ja, men så vidare. De andra partierna hade ju eh, inte ja. påväckte i, i, i radion, men de sitter ju också någon annanstans. Ja annan. visst, de hade ju, eller Sossarna hade. senten eh, eh, hade ju, vet du. Ja. Och alla partier mer eller mindre. Ja, jag, jag tycker är, det är konstigt. <laughs> det radion är i alla fall ett så bra levande medie. Ja. Så det är synd hur du. Jo, jag ska lyssna då klockan 18 hur du ger på pågångar vad han vad har för att och Vi får Vi får lyssna vidare nu. Vi lyssnare. Tack, Kira. Ja, då du ska jag Tack, tacka. hej då. Ja, nu ringer VD igen på 1 1 Passa på nu, Oren. Ja, det verkar tyst det där. Jag väntar om jag ska sätta på någonting annat. Den där Radio Nord kommer i så fall snart. Den är väldigt lång. Den kommer nog att ta upp resten av tiden. Det är ju snart mindre än en halvtimme kvar innan Gunnar kommer. Men det är ju bättre när jag kan få en timme än bara en halvtimme i alla fall. För det är ju bara jag är för kort för att göra telefonväxter i ett cykelt. Men passa på nu ring. Ja, jag får förbereda sätten där och här, här. En kort paus. tidigare i det här programmet varit inne på ämnet Radio Nord och den nyutkomna boken Stick som berättar stationens historia. Vid releasepartiet för den här boken så fick jag nöjligt att tala med ett par för detta Radio Nord medarbetare. Pelle Lundahl, studiochef och Tage Sjöborg som var ljudtekniker. Över till restaurangbåten Rygefjord på Södermärsland i Stockholm. Okej, okay, då var det inslaget från MS, inte Bonchor utan Ry 24 tror jag den här båten heter men här har vi en man som seglade med andra annan skuta en gång i tiden Pelle Lundahl, hej hey. Hur kom du in på det här med Radio Nord, kan du berätta? Ja, jag var tekniker på Sandres filmateljär och vi fick uppgifter om att vi skulle uppsägas och Sanders skulle sälja sitt företag och då hade en arbetskamrat som just hade fått utav Kort erbjudande att börja på Radio Nord men han tog det sig inte han var, ett, han var tio år äldre var jag var Olle Jakob. Så han tog det inte. Och då gick jag på det där och sa. Men jag kanske skulle göra det där. Det kan väl låta lite roligt. Och jag började bli intresserad. Och, tog och sa ja till det. Och på så sätt blev det. Vad var du anställd som från början? Jag var anställd på, som teknisk chef på Radio Nord. Mm. Eh, vad bestod dina första arbetsuppgifter i när du började på stationen? Och att göra ordning på båten så att den kunde sända. Och då var ni nere i Köpenhamn vill jag Köpenhamn, Köpenhamn, ja, just det. Ja. Var du även inkopplad på eh, sändarbiten eller jobbar du enbart med studioinstallationerna? Nej, jag Nej, sändar, alltihopa, sändar, framförallt sändar. Ja. Jag hade ingen aning om vad det var frågan om. Men ändå så var du med och hjälpte till att sätta ihop den här sändaren då? Ja, ja, ja. jag var, in, jag var med och installerade den. Ja. Eh, vad hade du för... Jag förstår att du jobbat som ljudtekniker tidigare, men hade du någon radioteknisk bakgrund också? Inte någonting. Inte ett dugg. Eh, men det gick bra i alla fall. Ja, ja, det gick tydligen ganska bra. Jag vet bara, jag hade Kristallen som var då på 1570 kåset tror jag det var, på första gången. Den hade jag under huvudkudden på mitt... Eh, i... Eh, på hotellrummet hemma för att ingen skulle se vilken frekvens vi skulle sända på. Mm. Det var det första jag eh, Var det någon som försökte då, eh, luska ut det Jag vet, ni hade ju besök av svenska telestyl som vi till ja, ja, det fanns flera som kom dit och var mycket intresserade av vilken vågling vi skulle sända på. Varför tror du att de var så intresserade av just det då? Ah, nu efter kan man bara tänka sig att man var nyfikenhet. Men då var det inget, eh, ingen anledning till... Att, vi var rädda för att de skulle eh, sätta igång och vara störsändare och sånt där, Men det blev vi aldrig tal om det. Mm. Ja. Och okay, så småningom så kom ni igång med er sen ni är utifrån eh, havet där. Då. Eh, vad var det för problem ni mötte i början när ni väl hade kommit igång? Sjögång. <laughs> sjögång, ja. ja. sjögång. Vi åkte ifrån från eh, Köpenhamn och upp. Och på natten då, första natten så blåste det ordentligt och då hade vi, eh, vantespännarna var ju meterhöga de var ju otroligt höga vantespännarna. och de hade vi isade till de hade isat ner sig så då var vi tvungna att hugga bort allt skydd från de där grejerna det var ju och eh, allt möjligt sånt som skulle göra men eh, att hugga, hugga bort det där för att sedan spänna med spett nya dig för att de här stagen hade slackat ner så att fartyget stod nästan ut. Masten rörde sig hela tiden och vi var alla oroliga för att, att masten skulle gå över bord. Men det blev inte så. Men Vi högg bort allt alltihop det gamla skydd, skyddsmedlen och spände upp på eh, masten igen. Och alla, ingen tog det skulle gå lägga sig och sova. Alla var säkra för att det skulle, att det skulle, gå, skulle sjunka fartyget på den gången. Hur skötte skepparen det här tyckte du? Ja, vi visste inte så mycket om honom. Han gjorde vad han kunde. Han gick upp mot vind för att det inte skulle gunga för mycket. Det var en, det var en, en styrman som var jävligt trevlig och på båten. Som kunde hålla oss lugna och tala om hur vi skulle bära oss åt, alltså. Han var en, en pärla. Men det var inte kaptenen då? Nej, det var inte kaptenen. Nej. Varför inte det då? Jag vet inte. Han, tog, han rattade väl till sin båt annars och vi skötte båtfartyget och så. Ja. <laughs> Den här skepparen han blev ju avmönstrad ganska snart. Var, vet du vad det berodde på? Det menar Olsson hette han? Jag menar Olsson, ja. Ja, jaha. Nej, ah, jag minns inte vad det var. Men jo, han missade väl landningsplatsen. Att vi skulle åka dit till ett visst ställe. Och det klarar han inte. Så att eh, det var väl det som gjorde att han åkte därifrån. Annars då, hur såg din normala arbetsdag ut? Var du mycket ute på båten eller var du mest i land? Äh, Nej, var mest i land och gör ordning alltihopa. Att, att få studion att fungera, det var det viktigaste. Mm. Sen när allt var klart och ni körde då, vad var dina dagliga rutiner mest? Vad, var, vad du höll du på med då? dagarna? Ja, ladda kanister där, kasta alla banderna i sjön som skulle tas upp och sånt, Och få att allting fungerade. Skaffa grejer till båten. Ja, överhuvudtaget gör allt Och så till och med att grabbarna gjorde radioprogrammerna som var klara till dagen därpå för att de skulle ordna. Så där såg de ut en del av dem. Mm, okej okay, och då pekar vi på en man som heter eh, Tage Sjöborg. Just det. Hej, hej. Uh, jobbade du och Pelle ihop länge, eller? Ja, Pelle ringde mig och frågade om jag ville börja där. Ja, det är du var aldrig ute på båten då eller? Nej, det var jag inte. Det behövde jag inte. Utan vi hade nog med att göra programmen i land så att vi fick iväg dem med Var du ljudtekniker eller vad ska man uh, ha för arbetsbeskrivning på dig? Ja, det var jag. Och jag var även det på Sandra-ateljärna på Kostadion på Gärdet en gång till. Okej, okay, så du och Pelle hade jobbat ihop på Sandra också vi handplockade ett gäng Därifrån från Sanders mm. Och det var väl kanske det att Pelle eh, litade på oss Och vi kunde våra jobb Ja, Okej, okay. hur många var ni totalt Som jobbade med, som studiet och tekniker På Kammakagatan? Oj då, nu ska vi se ja, Och vi gick över två Två varje ja kväll och eh, morgonkväll röste av varandra mm. Funkar samarbetet bra med programledarna tycker du? Oh, ja, jättebra eh, Så det blev inte en massa eh, dålig disciplin att de eh, kom av sig så fick börja om och allt sånt här när det skulle spelas in? Nej, nej, nej. det var väl i, snarare vi som var väldigt ovana med radio och gick över från film till radio. Och i och med det så var väl lite så säger jag det här med klockan som vi hade som rullade hela tiden. Mm. Mm. Så var väl, det var väl det vår. Att vi missade snarare mm. ja, ja. när reklaminslag skulle in och sånt här. När program var slut. Framförallt. Här kommer Radio yeah. Framför hans fönster dröjde jag Då någon plötsligt sa god dag Det var en glad ung man med solvarggring Som bad mig följa med som smakrådin Han sökte något att sin festmöje Och var så snäll att jag gick med Och, och hade börjat gå när han krek vänta, hör på som ett bevis på tacksamheten han ville han bjuda mig på lunch någonstans det var ju vårens första tjänstdag så jag var dum nu. Som på stället fann Men sen han gått att ringa till en vän Så kom han inte mer igen Och rockvaktmättan sa Jo damens man Tog damens päls och gick till skräddan hand Och jag fick ringa till min egen knut Och mig kom notan löp Sol och vår med Inger Berggren, Sveriges revisionslag Bidrag 1962 Och eh, även en känd radionordlåt Tillbaka till Rygerfjord Och jag frågade eh, Tage Sjöborg Om eh, skillnaderna mellan att eh, Jobba med radio och att jobba med film Ja det var ju lugn, Lugnes gata <här> filmen <här> Ja där vi hade ju Folk från Amerika då också Från Texas förmodligen Var det inte det? Ja Texas Som lärde oss det här med radio vi visste ju inte vad radio var, överhuvudtaget. Så ni hade folk på Kammhaka gatan som äh, lärde upp er så att säga? just det. Kommer du ihåg några namn så är jag långt efteråt eller? Äh. Nej, det gör jag är icke. Kanske Pelle vet namn på dem. Jag tänkte på Kammhaka gatan, det lärde varit lite amerikaner där som hjälpte till att lära upp folket. Kommer ja. ihåg? Ja, från Amerika, Vad hette han? Karmland, Karmland. Kär Ja, det stod i boken. Ja. Okej, okay, ja, men det är jättebra. Då då får vi kolla det. Uh, sen en annan sak som jag tänkte fråga dig om, Pelle, om vi återvänder till det det, det var ju en liten incident där ute som uh, jag vill minnas. En. att Ja, jag tänkte på en väldigt speciell incident <laughs> den här gången. Uh, det var en kocka som heter Greta. Heter ja, hon. Greta, ja. Jag vill minnas att det var du som höll förhöret med henne. Ja, ja, jo, ja. Berätta lite om det här. Det var ju så att det var två tjejer ombord på båten som skulle se till att personalen också blev bortskämda. Va? De skulle ju få sina sängar bäddade och allt. det En av de här eh, kockarna ville inte ett dugg göra. De tyckte att det kan unga göra själva. Så, de fick, så det blev bråk mellan kockan och teknikerna. Och sen var det väl en morgon, en, en dag då, så de ringde in till stanen och sa att nu håller de på att slå el varandra, kärlingarna där så. Så jag var tvungen att åka ut. Då visade sig att en av kockarna skulle slå el den andra. Hon skulle hoppa igenom skylighten och öppna hudet här uppe taket för att sypa den andra kärgen. Men det gick liksom inte. Så där hon hängde och sprattlade hela naken i den där skylighten där. och skulle åka ner för att ta livet av den andra kärgen. Men det gick inte. Så min uppgift var ju bara att skicka in dem till stan och säga upp dem. Det var uppgiften <laughs> Okej. Okay. <hör> på kvällen så sände vi antal pilsner, flaskor och överhuvudtaget. Det får du så berätta Nej, det. Du, du som kom på det där. Mm. Jo. Jag har ingen minne av <hör> Men du har minne av pilsner <hör> Nej men killarna vill ju ha mat som ombord. Och då, då och jag, Och framförallt så var det skulle ju beställas. An rätt antal och då var det inte så att vi kunde bara säga rätt ut i eten att vi ska ha 15 backaröl och så vidare. Utan vi spelar in det där och körde med en helt annan hastighet på bandet. Och det liksom bara spolade fram det där meddelandet. Och så bara sänka farten på det så var det då klart för dem från land att ta emot beställningen. Mm. Och det kom du på, Rappell. Ja, det, det, jag, minns, jag minns inte det där, därför att det bara spritförbud på boten. Kolossalt sprit Och det berodde på att de här grabbarna som blev anställda som, som sjömän. Det var är, knistare, var det inte det, knistare? Ja, ja. möjligt, men, men de började på ganska tidigt. Vi visste inte varifrån man fick spriten, men det visade att de hade tagit med sig det från stan. Och då blev det portförbudet. Det fick inte finnas en droppe. Och Händer det någonting ja, mer än den här incidenten med kockerna som var alkoholrelaterad? Nej, det tror jag inte. Nej, inte annat än att... Nej, jag tror inte det var någonting sånt. Nej, det var inte nej, bra. Jag, man... Var det mycket så här småbeställningar? Du där ju har skickat ut en gräddtårta i droppen. Ja, det ingår. det ingår. Det var mycket sånt, ja vi tyckte det var så synd om de som ligger ute på båten en längre tid. De kom inte, vi hade ingen kontakt med dem i båten. Och då fick vi inte ha kontakt. Vi fick heller inte ringa till dem i början. Därför att det här... Vad hette det? Radio Sweden. Radio Stockholm. Radio Stockholm det bra. Stockholm Radio. Stockholm Radio. De kunde man ringa till. Och det var ju det, det var ju vår specialkanal eh, det där. Det var den enda kanal som man hade kontakt med. Med båten var det vi är. Stockholm Radio. Och då blev det också förbjudet på det. För de hade ju gjort inga annat där ute än att serva Radio Nord. Och då blev det förbjudet på det också. Det var då vi kom på att de skulle säga. Jag tror det var klockan fyra på natten. Eller någonting sånt. Så skulle det komma ett speciellt meddelande över, över stationen som bandades på mitt kontor. Och eh, den kördes med olika hastigheter för att inte störa vanliga sändningar. Men det döjde ju inte länge för det där blev, ja, det blev ju godkänt på en gång. Så man ville höra vad, vad folk ville ha från något. Friska fläktar, friska, friska fläktar Ja, det blåser friska fläktar Varje dag omkring vår sjuk. Glada toner, glada, glada toner Ja, det bjuds på glada toner Varje dag från Radio Nord I'm in my mama, I'm in my mama imagination I'm in my, my, my, my, my mama, I'm in my imagination in my, my... your name Ja, vad vi hörde här innan det var alltså The Quartations och en annan gammal radionordklassiker nämligen Imagination. Tillbaka till radionordveteranerna, Nord-veteranerna Pelle Lundahl och Tage Sjöborg. Sen när Radio Nord skulle stänga, tog du vägen Pelle? Efter Radio Nord? Ja. Jag började på Sveriges Radio. Ja. Och gjorde vad? Ja, jag var på en avdelning som heter Radius ett mycket trevligt liten företag. Som, var, som fick pengar utifrån inte från licenspengar utan från staten där man skulle kunna göra program om svenskar för utlandet ett jävla fint program. Vi gjorde Och då är <kör> vad heter han idrottstränare uppe. Han som tränar Gunnar Hägg och dem i program med honom och så gjorde det träningar om Eh, tante som satt och sydde sina nallebjörnar Och allt sånt där som var typiskt svenskt alltså. mm. Det gjorde ett mycket så Fint i program mm. Var det länge där eller? Ah, ett och ett halvt år Sen kom ett erbjudande att man skulle ta hand om utbildning Och ljudteckning för film Och det kunde jag inte låta bli Det var Harry Schein som ringde Och då sa jag ja till det Och sen blev det utbildning för att Mm. Okej okay, Pelle, det var kul att höra lite om eh, din historia. En liten sista fråga bara, hur tycker du att eh, kommersiell radio låter idag då? Hemskt. Det gör du? Ja, jag, jag tycker det är hemskt. Vad är jag det kan... som inte är bra? Jo, jag vet ju inte vilken station jag ska lyssna på, alla låter likadant. Mm. Jag tror du också märkt det. Ja, jag tycker det är hemskt. Det hade varit mycket bättre om man hade tagit upp att du får göra svensk program bara svenska låtar, du får vara europeiska låtar, ingenting annat. Så skulle de dela upp hela, hela sörjningen. Det är ett amerikansk modell då? Ah, jag vet inte vad det kommer. en kom men det, jag har hela tiden tyckt att det hade varit ett mycket bättre program. Nu låter alla lika tjockt och hemska för varandra. Jag lyssnar aldrig på det heller. Jag lyssnar på program ett. Så saknar man Bernina från maskin och Zertina-tid sert är just nu ja, <här> tick, Tack, tic-tac, tic <här> Ja, roliga reklamsnuttar är ju inget fel på. Ja, de är ju väldigt roliga. Ja. Kommer ni ihåg den speciella reklamsnötter förutom Brodman och Mamma det ja, Jo, de hade ju tre butiker. Jag säger Brodman, Brodman, Brodman tre gånger för. Jo, de hade tre butiker. Ja, ja. Men det som var bra när vi gjorde det här Mamma det ja. så skulle vi spela in det här küluglaset. Ja, och det gick ju sönder naturligtvis. Det första därför att det och då vi, gav, vi, gav vi idén till företaget att ha det någon gång med det här men det höll inte skulle man sätta på det efter så med reklam. men de ville inte det de ville, och vi tyckte det var jätteroligt så vi ville nästan ha det på gången men då tände vi aldrig på det kan du förstå, så det var ingen vidare kvalitet i, i Duralex nej nej, nej, nej, nej men vi fick väl alltid ha en snett så har man gammal man... ja. nej, det var det var roligt, det var faktiskt rolig grej Att inte det, att det gick ja. Så är det. Vad tyckte du om Radio Nord, det var en kul tid där Ja det var en rolig tid Har du gjort något lika roligt senare i livet? Ja jag har gjort det ja. Ja. Ja. Jag har jobbat med filmfolk Så jag har blivit där Som filmhetsinstitutets filmfolk Det roligt innan också Innan Radio Nord, på Sandra, Att le det, det går liksom ja, det de har kommer ju snart oss I och med att de har bjudit oss varje år På en tre det här. middag så att och Varje år Och, det här kan och verkligen Tack ska du ha Ja vi talar det, Så bjuder jag Okej tack ska du ha Tack som är och så in vi får säga så så så vi så så som så så så så så så så så så så så kommer så in. så ja, vi så så så så så så så så så så så så Uh, ja, hur såg du? Ja, jag är fullständig. Eh, uh, lördag igen, här. Ni lyssnar på Radio Nord Revival från SS St. Erik och nu har vi en ja, det var. I, hoppas det kommer då, tillbaka, tillbaka i sommar. Revival Radio Nord och så vidare för det var verkligen bra gjorda program. Alltså, Han säger klart slut och, och hej så länge. Radio Nord var igång 62. Jag bodde på Södermalm på Skånegatan. Uh, hur uh, påverkade det här Ditt liv kan man säga Du blev ju ganska intresserad av ämnet, jag förstår. Det. Ja det påverkade mycket Den här musiken Som var och, så att, uh, Man hade ju inte lyssnat så mycket på musik Man hade Den här uh, Ja det var ju lite grann i, i uh, Sveriges radio Men det var ju inte mycket Och sen hade jag en uh, Sån här um, Ja stenkakor och Mm. Regamofon, och det var det enda. Sen... du stannade inte på Radio Luxemburg eller någonting? Nej, det började jag med efter Radio Nord. Inte före. Mm. Mm. Mm. Mm. Uh, vad är ditt första minne av Radio Nord när du fick in det första gången? Ja, jag minns inte riktigt vad jag till var. Men att det var något fantastiskt nytt och Därmed med musiken och reklamen och... Mm. Tyckte du att det, det var kul det här med reklamen också, eller var det som ett irriterande moment i det hela? Jag tyckte det var roligt, <går> faktiskt, ja. I början så var ju programledarna lite anonyma sådär, men så småningom så blev ju de stjärnor också. Jag hade du några favoriter bland programledarna? Ja, största favoriten var Larsson Sörensson. Och sen sen även hjärtlandin men Larsan var, han var störst. Vad var det som gjorde Larsan så speciellt, du? Då är vi ute i sändning här Jag ska se om man kan höra mig själv strax jag, lite. jag måste höra Medhörningen på min mikrofon Klockan har passerat 18.00 Ni lyssnar till Stockholms närradio på 88 MHz Och det här är då Jallarhornet Sverige vakna som sänder Fram till klockan 19 fördröjning här på internet jag heter Gunnar Andersson och är ansvarig utgivare och vi sänder fram till klockan 19.00 här och eh, ganska så lång fördröjning också nu hör jag mig själv ja jag hör mig själv där nu ska jag dra ner medhörningen här och konstatera att uh, det faktiskt fungerar här med mikrofonen här. Och vi har den 18 maj 2013. Björn Lindberg körde mellan 17 till 18. Och jag kommer att sända nu fram till klockan 19.00. Och uh, vi kan ta emot telefonsamtal också. På telefonnummer 0225 3. Alltså 0225 60 143 0225 60 143 Nu kan vi komma ut via en högtalartelefon här Ni har ju signalen där Och så eh, tror jag bort medhörningen här Från 88 MHz över internet Det är ju en fördröjning helt enkelt ni kan skriva till oss på adressen gallarhånet box 42 021. Och så är det postnummer 126 12 i Stockholm. Alltså gällaret box 42 021 126 12 i Stockholm. Det finns på natchol.se. Gå vidare i olika avdelningar. Det är ganska omfattande. Så har vi en blogg som uppdateras mycket för litet också. När ni kan lyssna på våra netradio automatiskt där. Det är gunnar1.tk. Så kommer det att spelas upp. Eller gå in på netradion.tk. Alltså gunnar1.tk. Så spelas våra netradio upp automatiskt. Eller gå in separat på. Man kan klicka där. Netradion.tk. Vi har ett plusgirunummer också som är 634252-1. Alltså 634 252 1. Vår försäljningsverksamhet finns på annons1.tk Annons1.tk Och eh, vi kan nå oss på jallarhornetsnabela.sverige.nu Alltså, gäller hon att snabella Och jag ska se. Ja, jag hör mig själv här. Jag hör mig själv eh, i fördröjning här så att det fungerar. Det fungerar. Jag hade lite problem här med en annan dator här. En teladapter. Vi ska ta och ringa upp här. Stöken ur och höra hur det låter. Jag se, har vi för 18 maj. 18, 8 och 10. Så det fungerar faktiskt via, via mikrofon här. Eller via, ja, 18, 8 och 20. Ja, så här låter det. Det första gången vi kör live här uppifrån Långsättan här. Att, 18, 8 och 30 Från B-datorn Jag har ju fyra datorer då A, B och C och D-datorn här Vänta. Vänta. 18, 8 och 40 här, Nu kopplar jag bort äh, Telefonen här Nu ska jag lösna lite grann på medhörningen Vänta. <hör> Vi har ju också en gammal dator här med ett headset som kommer att testas. Där är anslutet med Winamp, Soundcard, ljudkortet och anslutning till Stockholms närradio. Där kan man få in högtalartelefonen och det här är då B-datorn. På C-datorn så vill inte streamingen från ljudkortet vara med faktiskt. Annars streamar vi dygnet runt på netradion.tk Man kan också, också lyssna via gunnarett.tk Sen har jag också en laptop här, en bärbar dator Man streamar alltså via Winamp Eller via, via Soundcard-ljudkortet Det vore bra om någon kunde ringa här på 0225 60 143 02 25 60 143 Lennart är välkommen att ringa och Kent Andersson och andra också på 0225 60 143 Nu ska vi se. Uh, se, jag måste ha medhörning Ja, nu fick jag medhörning det är bara på en kanal här från telefonen faktiskt Sen fick jag också te en teleadapter här att fungera faktiskt som har berummat tidigare Så linjen är ledig Ni kan alltså ringa på 02 25 60 143 Det är väldigt fint väder här faktiskt det är Sommar, men det är fem, fem Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag Så skulle det bli mycket dåligt väder. Och vi har en lyssnare med oss här Hallå? Hallå? Hörde hör du mig? Ja Du är ute i, på radion då? Nej, det är jag inte, för det är säkert ett par minuters eh, försening, för det hörs ingenting i radion nu, va? Men du hör mig i telefonen? Jag hör dig i telefonen, men nu pratar du, nu kommer mitt telefonsamtal, så det går ju inte att prata. Men du hör mig i telefonen? Ja. Så att du, kan du, prata, du och jag kan prata med varandra nu? Ja, men det, du vet, det, det ligger ju långt efteråt, så att säga. Det dröjer ju nästan en minut. Det jag säger kommer ju en minut efteråt, va? Ja men lyssna på mig i telefonen så går det bra, du ju precis... Ja precis, vi nu pratar du och jag, ja. men det, för det jag säger nu det kommer ju först ungefär en, en minut efter det att jag har sagt det. Och du, du, lyssnar du på sändaren? Ja jag har ju radion i andra rummet. Då kan väl nästan stänga av den då, så, så kan du lyssna på mig bara i telefonen? Ja vi pratar bara i telefon nu, så nu hörs ju inte det den andra vägen så att säga. Ja, det är bra att du ringer faktiskt för att... Uh, var... ja, jag tänkte bara kolla och se så att, uh, att det fungerar då. Det var lite strul här på en dator. Jag har, jag har ju fyra dat datorer alltså, så att, men nu fick jag ordning på det här på en dator. Mm. Du kan ju få prata några minuter så kommer jag igen. Ja, nej men jag tänkte bara göra en ljuskull. Jag, jag kan ju ringa upp och så... Hör jag jag har ju en minut efteråt vad jag har sagt så att säga va. Så, så ser jag hur lång tid det tar innan... Uh, Ja, man kan ju ringa om igen sen. Det vore ju kul att Lennart ringde istället och efter mig och se hur, han, hur det funkar för honom. För han har väl telefon i andra rummet han. Ja, nu när, du, nu, nu, nu när du är på tråden och, och det här fungerar rent tekniskt då. För att det, ja. är, komp det är komplicerat att få det här att fungera faktiskt. Det, man sitter och lyssnar på sig själv som ett jäkla eko va? Jo, men det blir, liksom, det blir lite tokigt när man ska, när man ska prata. Så jag, jag lägger på nu så kan jag ringa upp om en stund igen då. Så vet jag hur det fungerar då. Ja, återkom då. Ja hej. Det här var alltså Kent Andersson från Stockholm. Det är datorer alltså, så att, men nu fick jag ordning på det här på en dator. Mm. Eh, som sagt, det var så väldigt fint väder här uppe i Dalarna faktiskt, men det kommer bli sämre väder under veckan. Så jag, imorgon söndag måste jag helt enkelt ut. Och man får inte, får inte vara rädd heller när man är ute i de här skogarna här faktiskt. För att här kan man ju möta både det ena och det andra faktiskt. Eh, man får inte vara rädd helt enkelt för eh, ja, eh, rodjur och liknande faktiskt. Jag tycker inte att jag har så mycket medhörning här, men... Jag vet att det går ut eller vad Som jag sa då ska man skriva till oss på adressen Gjallarhornet box 42021 126 12 i Stockholm Och besök oss på natsol.se Spegel natsol.tk Man får gå vidare i olika avdelningar en blogg som uppdateras mycket flitigt här är gunnar1.tk och där spelas netradion.tk upp. Vi kör alltså netradio här från USA med 128 kilobits per sekund, dygnet runt för 108 kronor och där kan man lyssna på en väldigt massa intressanta saker netradion.tk och det spelas upp automatiskt när man kommer in på gunnar1.tk Det var Kent Andersson från Stockholm här han får återkomma faktiskt så att det fungerar rent tekniskt att koppla in jag hör ju bara det här på en kanal, men det är bara mån i alla fall. Så att det går ut i sändning. Jävlar, hornet, box. Det hörde jag min egen medhörning. Plusgyronumret vi har en eh, 634252-1. Och vi har en försäljningsverksamhet på annons1.tk. Första juli, då har vi sänt här sedan eh, i 25 år. Alltså i 25 minuter. Alltså Nätradion.tk upp. Vi kör alltså netradio här från USA. Första juli har vi sändt i 25 år här på Stockholms närradio 88 MHz. Man kan skicka e-post också till Jallerhornets Nabla med GJ. Vi tackar Anders Hultman också på Stockholms närrådeförening här för vi får låna sändningstiden som är mellan klockan 18.30 till 19 Annars så ska vi egentligen sända fram till 18.30 Det var ju Thomas Johansson som hade någonting som hette Ida Wallen här för många år sedan Och sedan dess har det faktiskt varit hem. 6, 3, Och har 5, 2, streck Jag har ju en mikrofon som sitter tejpad på en tregren Och det är första gången vi testar det här med livekörning här Och det verkar fungera faktiskt väldigt bra Vi har alltså en Sen början på 2013 här så har vi ett avtal med ett amerikanskt företag Som heter shoutcheap.com Vi betalar 108 kronor per månad För 128 kbps Det är max 50 lyssnare Man kan gå in på adressen Netradion.tk Kommer man även in på bloggen Gunnar1.tk Så spelas det upp helt enkelt automatiskt Det vore kul om Lennart kunde ringa in här också Jag har inte pratat med Lennart på många år Det är faktiskt så att jag inte varit i Geolinbergs studio sen. 2006 tror jag 2 augusti och det var inte speciellt många som ringde det är väldigt fint väder också så att folk kanske inte sitter inne och lyssnar på radio eller via, via datorer och internet och så så att här ska man då streama via Winamp och via Soundcard alltså ljudkortet och det vill inte fungera på C-datorn men där streamar vi ju dygnet runt via Winamp då nu fick jag ordning på det här via B-datorn istället då, och sen ska vi även testa på A-datorn. Och linjen är ledig, och vill ni medverka här så ska ni då eh, ringa 022560 143. I dagens läge så finns det inget radiomonopol och liknande va? Utan det finns väldigt mycket att lyssna på, framförallt på internet, så att man kan ju inte begära att, ska, att det ska vara enorma siffror Sveriges Radio har ju miljoner människor som lyssnar på P4 och liknande. Det, och internet och... Det är miljoner som lyssnar på Sveriges Radios P4 och liknande. Och jag besökte då Sveriges Radio i mitten på 70-talet här. En kamrat som heter Janne Lindström. Hans mamma hette Barbro Lindström runt via Winamp då. heter Bar Barbo Lindström och hon avled senare på 90-talet i Cancer. Han är, han är alltså redaktör för Rapport på, på tv. Så då besökte vi Sveriges radios eh, lokaler och sändningsstudios och liknande. Då hade man en rullbandspelare och sådana här saker eh, Ni vet det här med rullband och kassettband och liknande. Och vinylskivor. Utan det finns väldigt mycket att lyssna på framförallt på internet. Så... Att... Man kan ju inte begära att, ska, att det ska vara enorma... Det låter rätt bra faktiskt där. Men jag kan inte påsa att jag har speciellt mycket medhörning här på, på min egen dator. Fast jag hör ju att det går ut så att säga. Uh, här har vi alltså spellistor som ligger på winnan på fyra datorer som streamas. Man kan streama från en dator i taget då. Och det är alltså spår, eller mp3-ljudfiler. Och det är ju tusentals helt enkelt. Det, det, det sköts ju då automatiskt. Men man kan också gå in manuellt och ändra i den här listan. Annars så går det från spår till nästa spår och nästa spår. Här kan jag ta också signalen från C-datorn här via en linje in på B-datorn också här faktiskt. Man kan ju inte begära att, ska, att det ska vara enorma... Lust att se. Det låter rätt bra faktiskt här. Men jag kan inte påsa att jag har speciellt mycket medhörning här på... på jag skulle satt alltså jag för nära mikrofonen också här, eventuellt. Uh, här har vi alltså spellister. Det spelar, det det spelar ingen ligger, roll heller om det ligger på en kanal till exempel, för det går ändå ut i mono. Den här högtalartelefonen hörs bara på en kanal faktiskt här. Det har jag inte fått någon ordning på. Det spelar ingen roll, för vi går ändå ut i mono Men det sköts ju då automatiskt 88 MHz Kan också gå in manuellt och ändra i eh, Om det är fler än Kant Andersson som ringer in så alltså, går det väldigt bra faktiskt För det är första gången spår som vi kör spår. Här kan jag inte också Live här Och man kanske ska sitta så här väldigt nära mikrofonen En linje det vi In på B-datan här Man kan ju inte begära att få eventuellt... Att det ska vara enorma Lyssna Det låter rätt bra faktiskt här Men jag kan inte påstå att jag har speciellt mycket medhörning På, på... Jag tror jag att, det att jag för nära mikrofonen också här, eventuellt. Uh, här har vi alltså Spel Det spelar, det spelar ingen roll heller om det ligger på en kanal till exempel, för det går ändå ut i mono. Den här... Högt. Ja, du, du är välkommen. Ja, det var vakant Ja, men det blir liksom lite fel när du... Ibland så kommer du in liksom en gång till, va? Ja. När du pratar, för det blir lite tokigt. Ja. Min egen röst två gånger. Jag vet inte varför det blir så, men eh, säg dina åsikter i några minuter här så, så kan du få prata nu. Ja, jag kan ju bara. Ja, men... det, det, ja, ja, det var ju lördags intervju P1 med Jimmy Åtison. Ja, just det. Lyssnar du den? Nej, nej. Nej, utan det var ju då Studio 1 Monica Saren som intervjuade honom. Hon koncentrerade sig då på att eh, som jag talade förra gången du hade sändning. Om att FN nu vill ändra på abortlagstiftningen från 12 veckor. Det, det är ju 18 veckor idag. För ja. att, för det att det ja, men att Det blir liksom 20. lite fäker. Och det där undrar hon över eftersom 95 procent av dem Ja. abort. det görs före 12 veckan. Och 5 procent då är de resterande varför man ska ändra. Och hans svar var då att vi ska anpassa oss till Europa. Ja, men varför ska vi anpassa oss till Europa? När ni också är motståndare till EU samtidigt ställde hon ju frågan. Och det är det med Jimmy Åkesson. Ja. Och eh, senast så kom det liksom det besynliga i det hela att eh, man brukar ju alltid anklaga då SD för att vara någon form av fascister och nazister och alla möjliga. Hur många gånger du hade säljning ja, om att SD som nu SD vill... Om ni kan svara den här frågan att tänk dig att en ung kvinna... Som är alkoholiserad, hemlös och narkotikamissbrukare och också psykiskt sjuk som ofta går hand i hand att hon ska ja, göra det just efter tolfte veckan. För, eller att hon ska göra abort. Om det är efter den tolfte veckan. Jag svarar i Åkesson att hon bör föda, föda sitt barn och då kanske adoptera bort barnet. Men det roliga i hela det absurda i det hela att. Hon resonerar ju precis då som den politiskt korrekta p journalisten och Ungefär som vad steriliseringsförespråkarna gjorde på 30-40-talet i Sverige. Att människor med som var psykiskt sjuka som var alkoholiserade och hemlösa de borde man sterilisera bort så att de inte skaffar sig några barn. Så det, blir, det är helt upp och ned nedvända världen. Idag förespråkar Sverigedemokraterna alltså rätten till alla barn ska få födas till att eh, det politiskt korrekta systemet vill införa närmast eh, abortering att propagera för aborteringar av de eh, genererade foster. Uh -huh. Hänger du med? Jag hörde dig var på en kanal faktiskt, jag vet inte varför fick du mig prata på. Ja, nej, det, var det, det var det som var det, det, det mer upprörande i det hela. Så Jag får hoppas att man får vara med på eh, Ring 1 eh, på måndag och prata med Kjell Alvin Abramsson och ifrågasätta hur man kan ställa sådana frågor. Nu försöker ju då Sverigedemokraterna vinna röster hos kvinnliga väljare. Och att införa abortrestriktioner. jag tror inte det kommer vara någon, någon vinnare att få fler kvinnliga röster. Jag börjar mer och mer undra om Sverigedemokraterna håller på helt enkelt spåra ur. Det, det blir ju tokigare och tokigare. Den ena konstiga förslaget efter det andra lägger de fram. Mm. Närmast eh, så. Det ska bli intressant ja, så att de, de ska det ska bli frågar jag i Olindberg om om de hade lämnat in något program för det var ju en religiös ja. religiös sammanslutning ja. idag på Kongsgård så det blev ingen sanning men de har tydligen inte lämnat in något program så det blir en repris en gång till då. Men det vore ju roligt att få höra David Long lägga ut texten och de försvarar den här konstiga nya politiken de var att mm åker åkesson om man inte Det är bättre att föda barn och, abortera, eller och adoptera bort dem Än att göra en abort ja. Han har mer och mer konstig åsikt den mannen Jag vet att Thomas, Thomas Johansson vet det för länge sedan Han gjorde sommaruppehåll på, på, på radion faktiskt. Jag vet inte hur länge men på sommaren där För Thomas Johansson Ja, ja. Han gjorde sommaruppehåll På alltså på Det är rätt dåligt tycker jag för, ja vi får se, men som sagt för Sverigedemokraterna Ja det var min eh, stora eh, invändning mot Estes eh, ja. eh, märkliga politik idag Jag hör dig på ett öra beroende på att jag får bara in signalen på en kanal här vet du, Från den här telefonen, men det här går ändå ut i mono vet du, på 88 megahertz Så det hörs ändå ut i radion, men ja. Det är lite kärnt... Och lite... Har jag har mejlat dig ja. På Jallarornet Nu. Ja. Men jag får bara tillbaks det hela tiden det ska vara med G.J. G.J, ja. Får du tillbaka det? Ja, det är, har du fått nåt mejl av mig? Ja, de, de har kommit fram till mig. du, du har, dom... har du fått av mejl från mig? Ja, du testar. Ja. Ja, de kommer fram. De har kommit fram? Ja, men jag ja. får tillbaka dem hela tiden. Nej, jag, jag får dem. Ja, ja, okej då, men de vet jag det. Men jag får hela tiden tillbaka mejlen. Är du, du är uppe i Helsingland ibland då? Ja. Var, var, var någonstans ligger det där? Ja det är tre miljoner med Dyktsvall Ja Jag hade ju en släkting som, han är avliden Alltså jag fick ärva arva pengar till honom han de flyttade till någonstans utanför ljustal. där De köpte en fastighet och allting Han var ju handikappad då skulle skulle ha sådana här ass vet, Assistent, service du assistenter Ja Alltså som, som, som en firma alltså Men han avled ju va Ja De fick ju lösa in hela fastigheten och allting det fick ja. jag, jag fick ju ärva, ärva pengar faktiskt Två gånger också Det var någonting de hade betalat in för, för mycket i skatt Eller, eller dragit för mycket i skatt på det var Vad sa du då? Vad sa du? Vad heter Platsen? Ja, det var utanför Ljusdal var i alla fall Men ja, det hade inget särskilt namn då Den där mamman äh, bor på Alnö utanför Sundsvall Men de har tydligen kvar en fastighet utanför Ljusdal fortfarande ja vi hade en, en arbetskamrat faktiskt som heter Anita på Stockholms central. Hon hade, hon hade sina föräldrar bodde uppe i stad där. Så de brukar åka upp ibland med barn och allting. Det är vackert där uppe. Ja, det är jättefint i något land. Men, men, nu men du, ska jag åka upp sen i sommar. Då blir det ju eh, spelmanstämmer där uppe. På, ja. Det börjar eh, då med Dälsbo. Sen kommer Norrbo. Och så kommer Bjuråker. Och så kommer Gränsfors. Och sen ja. blir vi lite runt. Vi jag fick, jag fick jag ärva... Jag ska vi faktiskt åka på en uh, spelmansfemma nu på måndag, nere i Södertälje. Ja, ja, ja. Ja, det ska vara i, runt någon kyrkolokal Imorgon angående kyrkan så spelar man upp värmländningarna på Höga Ja, ja. Det kan ju vara en rekommendation för den som är intresserad av lite kultur. Det har ju aldrig, vi har, jag har aldrig gjort så här förut att, att jag, kan, jag, kan, jag kan överföra alltså från dator till Stockholm färdiga program. Men ja. det här är alltså en en live en live, sändning som, som, som sker med, med fördröjning till 88 megahertz så det, det släpar ju efter då va. Mm. Men vad vad är det som gör att man inte kan Tala direkt in till uh till det, utan det måste hela tiden bli eh, en försening Stockhol kan man inte... Stockhol Stockholms närradio använder alltså ett system som finns i USA Som, som vi använder som heter Shout... Eh, det hette shoutcast.com heter det Och det, det går alltså till USA först Jaha, det, villas... ja, det är ju ganska märkligt ja. då, att man inte ska kunna tala direkt ja. in, i, in i luren alltså Och kunna prata... Till exempel om man tar en, en nära som radio Haninge Ja där kan du ringa in direkt till redaktionen Och så hörs det i radion? Ja Direkt va? Ja Så då måste vi använda något annat system då Men det här går via internet det här ja Jo precis Men till exempel om jag ringer Georg Det går ju över vanliga Och dit kan man ju inte Där kan man inte heller ringa direkt in till honom Ja men inte där är sändning Ja, men det, det som hörs på internet det är ju en fördröjning alltså för något Ja, sätt. men om jag till exempel, ja, jag säger det, om jag, om jag ringer in, eh, alltså för att kolla, om du inte är i Stockholm, och då måste du gå över internet, va? Ja, det går inte. Det går det inte att ringa in. För, för han har kopplat så att man måste lyssna på sändaren. Ja. Men hos mig ska man lyssna i telefonluren, alltså du hör, mig, du hör mig via en telefon här som har en inbyggd mikrofon. Jo men det är, det är ju likadant om jag ringer och, och pratar med Geo om jag pratar och lyssnar på min ja, nice. iPhone när jag är i HVM till exempel bort och blir det ju fördröjning på flera minuter Ja Man, man, ska, ju, ja, det... man ska ju kunna höra, höra där man pratar med i telefonluran men det kan man ju inte Man hör ju inte Geo i telefonluren om man inte hör sändaren Nej just det, det är det som blir så tokigt Han har ju kopplat så att han måste ha radio, radio alltså Ja Och det är ju tokigt kopplat tycker jag Ja det tycker jag också Då har fint väder va? Nej då har faktiskt inte varit någon vidare väder idag då har varit ganska muligt och lite, nästan lite småkyligt Här uppe är det mycket mycket fint väder Men om jag, om, jag, om jag tittar nu under veckan här Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag så alltså fem dagar regn och kallt väder Det är ju katastrof Men det är klart det måste ju regna också Ja, jag var uppe, uppe, uppe äh, ja, jag äh, var, var, i Hörsvall till exempel då blir ju fördröjning på flera minuter. Ja. ja. De sista dagarna, tretta, ja 15, man skulle skulle kunna, kunna höra det den, var bra vän, man pratar man, med i telefonluren, men det kan man ju inte. Sju grader. Vad sa du? Det var sju grader, varmt. När? Åttonde, nionde, tionde, äldste, tolvste, trettonde. Vad är för väder nu då? Ja, nu är jag ju i Stockholm igen, så nu är det ju hyfsat väder. Aha, det men, inte, men inte idag, I igår var det kalasväder men idag är det sämre Här uppe det är det otroligt fint sådär Ja Jag har ju sådana här pollen Vad sa du? Jag har ju pollenklåda pollen, pollen, ja. ja, jag har inga sådana problem tack och lov jag får, snart, ja. jag får ju snart nästan 5 000 tillbaka från Skatteverket här nu i början på juni Så det är, det är nästan ja, 4 625 kronor får jag tillbaka på skatten Ja, gratulera. Och sen som pensionär har man ju alltså en 2,5 miljoner kronor på det här. Vad heter det? p, p PM och, eller PM va? P-P-M, ja. Kåpan har jag också. Ja, men de pengarna får du väl inte ut nu? Nej, nej. Inte nu alltså. När, senare. Ja. Men så... Samtidigt ljus. Nej, men hur som ja. helst. Ja, nu får någon annan ringa in. Vi ja. säger så då. Ja, hej. hej då. Nej. Linjen är ledig här. Och det kan alltså ringa på... Det vi kan alltså ringa då på 02 25 60 143 och det vore ju kul om Lennart kunde ringa in. Vi sänder nu på en tid här som tillhör Stockholms närödeförening här mellan 18:30 till 19. Den har vi fått låna av Stockholms närödeförening och vi tackar Anders Hultman. Faktiskt. Uh, Anders Hultman tackar vi och vi sänder alltså på närödeföreningens sändningstid. Men nu har vi lånat den tiden fram till klockan 19. Men ni kan alltså ringa då på 0225 Ni ska inte lyssna på radion, inte på sändaren och ni ska inte lyssna i datorn. Utan ni ska lyssna på mig i telefonluren. Och linjen är alltså ledig då på 0225 60 143. Det är otroligt syns. Ni kan alltså ringa då på 02256 Uh, här är ren sommarveder och även söndan ska bli fint Och så har det varit visst fem dagar som det skulle bli väldigt uh, mycket regn och, och snaroddeförening är här? Uh, linjen är ledig här 02 25 60 143 Och det är första gången som vi kör live från dator Annars har vi kört nu ett tag med FTP-filöverföring då man gör i ordning färdiga program som en digital ljudfil och skickar in. Och det var ju helt nödvändigt då när EU åkte in på sjukhus och liknande. Det är datorn. Utan ni ska lyssna på mig i telefon. FTP-filöverföring är ett system att göra program på. Man skickar alltså via en FTP över till en server då i Stockholm. där och Nu kör vi live här från datorn med mikrofon som sitter och på en 3G. Ring ringer upp fröken ur så ser det låter. Ledig här. 18:32 och 40. Och det är första gången som vi kör. Det är alltså fördröjning på internet därför att Stockholms nödförening använder samma system som vi 18, använder. 32 eh, Det heter ju shoutcast.com i USA. Det går alltså till USA och sen tillbaka igen via server där borta. 1833. Det släpper efter, det är fördröjning helt enkelt Men om man ringer så kan man lyssna på mig via en mikrofon som sitter 18, här på högta 1833 33 och 10 Fröken Ur här Nu kör vi live här från datum Nu går Ja, nu ringer jag upp Fröken Ur här på Grupp Fröken Ur ser det låt. ja då la jag precis på Frökenur här, men om man lyssnar på höger öra här så hör man att jag ringer upp Frökenur. Det är första gången som vi kör. Det är alltså fördröjning på internet där för att Stockholm snällde. Linjen är ledig här. På 0225 25 60 143. Ett väldigt fint väder idag och även på söndag skulle det bli fint väder, men... Sen var det väl kanske inte riktigt så att det skulle bli så här jättefint väder under veckan som kommer. Jag avvaktar lite grann här innan jag kanske blir tvungen att hitta på någonting annat här. Uh, Lennart får gärna ringa in om du hör mig. Uh, jag, satt ju, jag brukade åka till Geolinbergs studio också en gång per år för. Ja, nu ringer jag upp fröken nu här, här för att samla ihop alla de här otroliga mängderna med, med referensband. Vi har, ju, vi har överfört det i alla fall en del kassetter men det är tusentals kassetter som inte är överförda som MP3. Man kan söka på internet och då söker man då på, eh, mix, 88 här, på, alltså på mix 88 mhz Det är här på 0225 60143. På mix 88 mhz Då och... kan man besöka oss på eh, naatsol.se och sen går man vidare i olika avdelningar där. Eh, och sen kan man gå in på gunnar1.tk det spelas på våra netradio igång automatiskt. Men så går man in automatiskt, eller går man in på netradion.tk. Det kör i princip dygnet runt. Jag brukar ju, ja, ju åka till Jörn studio också. Ja, det kan också bli tekniska problem och liknande. Nu ringer jag nu här för att samla ihop alla de här jag mängderna med, med referens. Ibland hörs jag två gånger samma grejer jag pratar. Ja, det är första gången vi testar det här faktiskt, att... Uh det är lite reservation för tekniska störningar. Vi sänder nu på en tid som vi har lånat av Stockholms näråldeförening här fram till klockan 19.00. Den här sändningstiden är ledig på lördagarna. Och det kan hända att vi ibland helt enkelt lånar den tiden. Eh, linjen är ledig och telefonnumret till mig, till oss, är eh, 02 25 60 143. Och... Eh, Försäljningsverksamheten finns på annons1.tk numret om ni vill stödja oss ekonomiskt är 634 252-1 Alltså 634 252-1 ja, Det är första gången vi testar det här i Och det är som sagt det var första gången vi testar det här Och det kan eventuellt vara några kon konstigheter med det tekniska här på en b-dator. Så ska vi testa också på en a-dator. Uh, jag försökte få det här att fungera idag på en c-dator. Det behövs egentligen bara att det fungerar på en, på en av de här datorerna Det är samlat fyra datorer här. här uh, 0225. Uh, nu vet jag inte om det blir några fler telefonsamtal. Uh, ska jag se. Tror jag att vi kopplar bort. Uh, Mikrofonen är väl där, ja. Nu ska se om vi kanske skulle ta och köra lite lite musik, faktiskt. Några konstigheter med det tekniska här på en B-dator. Sen ska vi testa också på en A-dator. Jag försökte få det här att fungera idag på en C-dator, det behövs egentligen att det fungerar på en, på en av de här datorerna, det är samma fyra datorer här så är Ja det, äh, det var kanske igen då, ja. är det fortfarande ut i sändning eller? Jag, jag körde musik här men du tog bort musiken eftersom du ringde Ja nej jag, eftersom det var ingen annan som ringde, men jag skulle bara hålla, jag, jag försökte också med Gunnar 1.tk här nu då men nu hörs du en gång till här nu i din egen sändning Vad det blir lite tokigt det här. Lite men jag kommer aldrig fram till någonting alltså. Nu går jag ju på min Iphone alltså, om det har någonting att det är svårare med en Iphone. Jag är framme på den sidan nu, gunnar1.tk, det är http kodon gunnar1.tk. Och vad får, man för, vad, vad, vad får man fram då då? Ja, det är en uppdaterad, det är en blogg som man kan, där, där lyssnar man på den här netraden vi har spelas upp automatiskt där. Och det är massa reklam och grejer, det blinkar massa lampor och det står on ner står det där. Så det är inga problem att komma in på den sidan, kommer du inte fram där. Nej, i alla fall inte. Men vad är det för någonting du där då? Vi har en, vi har en, vi har en, ra, en internetradio från USA som, som körs i princip dygnet runt där med massa, massa häftig musik och massa program och grejer. Jaha, är det egentligen Producerar program då, eller? Nej, ja, jag, jag har satt ihop spellistor på tusentals med, med, med, med, med digitala ljudfiler och sen, det sköts ju automatiskt då. Ja, men vad är det för sorts ljudfiler? Är det amerikanska program eller är det svenska program, eller? Ja, det kan vara gamla program från och De är alltså mer än 30 år gamla som jag, som jag får ibland av en kille som heter Hasse. Jaha. Alltså i början på 80-talet. ja, ja. Gamla... Vad är det för sorts musik då? Ja, det är blandat alltså, det är det. Det är både hårdrock och svenskloppen då. <laughs> ja, det, det, det är lite, speci lite speciell musik ibland, som, som har ett visst budskap också, som inte hörs i den, va i den vanliga dag. Men du kommer inte fram till Gunnar 1.t på? Nej, jag får väl försöka igen nu då. Jag inte om man ska göra... jag tror Iphone, den har väl ett annat system än vad vanliga Windows har. Det har någonting med det att göra, eller? Ja det här finns inga tekniska problem, utan jag är fram. Jag är framme på Gunnar 1.tk nu, och, och tittar på den sidan. Ja, ja. Men har du, har du en iPhone? Kom, nej, nej. Kommer kom du inte fram till Gunnar 1.tk då? Ja. Nej, jag, jag ska försöka en gång till och se om jag klarar av det här. Men en sak kan det vara roligt nu när man har skaffat sig en iPhone, där man kan gå ut och kolla på... Det finns ju en som heter Tune in Radio. Har du gått in där någon gång? Jag tror inte jag hörde faktiskt. Min, mikro, min, min mikrofon var neddragen här. Ja men tune in, tune in Radio Speciell musik ibland som, som jag har ett som budskap också som inte... ja, Jag, hör, jag, hör, jag hörde faktiskt via mikrofon det sitter, det sitter en mikrofon här på den här telefonen Och den, den där gör att jag går ut i sändning utan att koppla in den vanliga mikrofonen Ja, det är mycket att tänka på här så då Ja, med det jag, ja men jag frågar dig om du har Har du lyssnat någon gång på Tune In Radio? Ja, det har jag gjort så Ja Nej, där finns alltid. kan man ju titta över hela jorden. Man kan lyssna på mikronesien och alla möjliga olika kurskaplatser. Men jag hittar faktiskt, under fanger så kan man hitta olika musiktyper. Då kan man hitta Polka till exempel. Då finns det en station som heter Polkaherren. Har du lyssnat på den gång? Det är ju så här, jag hörde sagt, så är mycket musik och liknande Det finns ju massor av olika sorts musik man kan lyssna på. Det vore ju kul om du kanske kunde lägga ut lite grann av olika olika sorters musik sådär som man aldrig hör. Man tror ju liksom att, du sa att det bara finns rock roll pop, disco och, och soul och sånt. Så. Men det finns ju otroliga ja. massa olika från olika folkgrupper ja. musiksorter musikstationer där. Ja. Och vi har ju, vi har ju vi har besökare från hela världen här till exempel Kamajaöarna. Vet du var det ligger? vet du den? Kamajaöarna. Nej, Kamajaöarna. Jag vet inte katten. Ja. Vad ligger det då? Ja, det var de besökare som hade besökt eh, neddragen.tk lyssnat på internetprogrammen där från Kamaiaöarna. Ja. Okay, ja, okej då. Ja, men det var ju så att inte någon annan ringde in då. Men folk verkar vara så jävla ängsliga. Du får, du får tala om telefonen. Oh, jag, jag tror att eh, det var lite lätt... Eh, 02256143 du får se det många gånger för att det går hem. Ja det var det vore kul och lännet det är första gången vi kör så här men vi kommer att göra, vi kommer att köra, köra fler gånger. Ja. ja men då så vi ja. säger så då. Precis så där. Uh, linjen är ledig. Jag bröt den här musiken och. Uh, Tydligen så hörs jag via den högtalade Telefonens lilla inbyggda mikrofon Gör att jag faktiskt hörs i sändning Utan att koppla in den vanliga mikrofonen Som sitter fast på en tregren 022560143. Men Nu ska vi faktiskt ta och försöka oss på En låt här <tryck> 4, 5, 6, 1, 4, 3. Du får säga det många gånger för att det går hem. Ja, det var kul ju nog. Det är första gången vi kör så här. Men vi kommer att gör, vi kommer att köra, köra fler gånger. Ja. ja, men då så. Vi ja, säger ju så ja. då. Musikhåret där. Uh, linjen är ledig. Jag bröt den här musiken och uh, tydligen... ...tejpa på en tregren. 0 2, 2 ...eller krossa mer på skiv. Ska vi som aldrig något hänt. Eller upp i sörjan, Gör det hem? Ja, det, det var kul att, att kunde. Det är första gången vi kör så här, men... Vi... journal help out i want to tell you i'm just a little bit of direct and you got it together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 body capture for the sound of fame come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 Ansvarig utgivare har varit Gunnar Andersson Kulturföreningen Jallarhornet Tack för att ni har lyssnat och välkomna att besöka oss på Gunnar1.tk eller Natsol.se Netradion.tk Och ring oss också månad till fredag mellan 18-20 till om ni vill medverka i förinspelade samtal 022560 60 143 Tack för den här långa extra-sändningen fram till klockan 19 परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। Jag कार्यक्रम सत्यवचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार प्रिय श्रोता पवित्र शास्त्र बाइबल का गहराई से अध्ययन करने के द्वारा हम परमेश्वर के बारे में कई गौर बातों को जान सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बाइबल का विस्तार से अध्ययन भी कर सकते हैं तो आइए इससे पहले कि हमारे � जाओ, गाते जाओ मिलकर प्यारे ईशू के गुणगान गाते जाओ मिलकर प्यारे ईशू के गुणगान ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे ईशू के गुणगान गाते जाओ मिलकर प्यारे ईशू के गुणगान तुम भजन करो सब उसके वो है सबसे अधिक महान भजन करो सब उसके वो है सबसे अधिक महान गाते जाओ मिलकर प्यारे ईशू के गुणगान गाते जाओ मिलकर प्यारे ईशु के गुणगा ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे ईशु के गुणगा गाते जाओ मिलकर प्यारे ईशु के जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई शरण में उसने लेकर हमको पापों से मुक्ति दिलाई शरण में उसने लेकर हमको पापों से मुक्ति दिलाई ईशू राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान ईशू राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान गाते जाओ मिलकर प्यारे ईशू के गुण गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान हो गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के उसकी भक्ति जीवन की है भलाई उसके महिमा उसके भक्ति जीवन की है भलाई शीश नवाना उसके चरण में कितना है सुखदाई शीश उसके चरण में कितना है सुखदाई ईशू राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान ओ ईशू राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान गाते जाओ मिलके प्यारे ईशू के गुणगान गाते जाओ उनके प्यारे इशू के गुण गाओ गाते जाओ मिलकर प्यारे इशू के गुण गाते जाओ मिलकर प्यारे इशू के